של uh, פור פטרסון. מתחילה כך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואת כל העולם, וייחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. החיים היו יפים, הכל היה בסדר, גן העדן נראה כור cool, על הכפכפק, יום אחד אמרה חווה, היי hey, אדם, מה זה? על פרק כף ידך. חל השוואה, אבל נברא עולם ופתאום נכנס מושג הזמן לפי היצירה של טים רוז פרייס ופול פטרסון. הבאת בתמצות גדול ולא בסדר שאי אפשר לבוא אליו בטענות, את טענותיהם של גדולי עולם, אלה פילוסופים ואלה פיזיקאים על הזמן. והנה נכנס אלמנט, קוראים לו שמואל וקנין, שאומר, אני... הקטן, אתה אמרת בצנעה, רוצה להוסיף משהו למה שאמר איינשטיין? <אז> זו באמת תהיה יומרנות להגיד את זה, אני בסך הכל רוצה לספר על נקודת המבט שלי. אני משוכנע שלכל אדם יש נקודת מבט, בין אם הוא מתיימר להיות פילוסוף מקצועי או לא מקצועי, ובין אם לאו. גם לי יש נקודת מבט. השאלה היותר רלוונטית, אני חושב, היא למה נקודת המבט שלי זכאית להופיע ברדיו וכן הלאה וכן הלאה, mm -hmm. ואני חושב שהתשובה לזה היא שאני הקדשתי שנים לא מעטות מחיי ללימוד נושא הזמן. אז היתרון היחסי המסוים שיש לי על אנשים אחרים שלא עשו את זה, זה שאני יודע מה אמרו הק... אנשים אחרים או קודמים. מה, איפה הקדשת? שנים, למדתי, קראתי. כלומר זמן. זמן, הקדשתי זמן. מבלי לדעת. מבלי מ... לדעת מה אני מקדיש. מה אני מקדיש? <laughs> כן, אפשר לומר. אבל בלדעת לשם מה? זמן... זמן זו אובססיה של כל המין האנושי. כולנו הולכים ומאבדים אותו. פחות ופחות זמן יש לכולנו. כל הזמן יש לנו פחות ופחות זמן. אני יכול להעיד על משהו? למרות שאני רק שואל שאלות. הבוקר יצאתי לא בזמן. והפגם הזה הפך להיות פגם בלתי הפיך בגלל העובדה שאנחנו שנינו צריכים להיפגש, נגיד גם עם המאזינים, בזמן מסוים. אחרת לא הייתה בעיה. נכון. הייתי יוצא בזמן שיצאתי והייתי מגיע למקום שהגעתי. אבל פתאום ראיתי את עצמי ואת נהגי המכוניות שלפניי כאמבות עם המון פסאודופודיה. זאת עדיין מילה שאני זוכר <laughs> מהתיכון. זה <laughs> רגליים מדומות. עשויות מזמן, האיש הזה שנהג באוטו שלפניי עם תפוחי האדמה והבצלים היה לו המון זמן, <laughs> גם לאוטו שלו היה המון זמן, הוא היה משנת חמישים, והוא נסע <laughs> נורא לאט, והוא לקח לי את הזמן שלי, שהייתי צריך להקדיש לך ולכל המאזינים. <laughs> אתה רואה? אז זמן זה דבר סובייקטיבי, זמן זה אכן דבר יחסי, לך היה זמן משלך. גם לאותו נהג עם הבצלים והמכונית משנת חמישים היה זמן משלו. זו באמת אחת הבעיות. <coughs> אם נסכם עוד בקצרה את שתי התוכניות הקודמות, הרי התגבשו שני גופי ידע, שתי תפיסות. תפיסה אחת דיברה על הזמן כמרחב, זאת אומרת, או כממד דמוי מרחב, או במילים אחרות, מרחבה את הזמן. הזמן היה מין רצף. דמוי רצף של מספרים, היה, לכל רגע היה רגע שקדם לו ורגע שהיה אחריו, ניתן היה לשרטט את זה כקו. אני רוצה לראות אם אני מבין. אם נרחבו את הזמן, אז טענו שהזמן הוא כמו אורך רוחב לכך. וגובה, mm -hmm. אבל משום מה זה קו שאיננו יכולים לתפוס בראייה. זה קו שאיננו, לא, לא זה מה שהבדיל, כי ניתן בפירוש לראות את הקו הזה. למשל, אתה יכול לחשוב אחורה בזמן, אתה יכול להיזכר. לראות, לא, לראות בעיניים. לראות אני... בעיני הרוח. אה, אין... בעיני, זה... בעיני הרוח? זה הבדל נכון. אני לא בטוח, לא בטוח שיש okay. הבדל, אבל איך אנחנו תמיד אומרים, זה נושא לתוכנית אחרת. <laughs> <laughs> כן. אבל אמ, ניתן לראות את הזמן, מטאפורית או... או באופן ממשי. מה שלא ניתן לעשות, שניתן לעשות בממדים אחרים, זה ללכת בו קדימה ואחורה. מה שאנחנו מכנים האסימטריה של הזמן. או במילים יותר פשוטות, חץ הזמן יש לו כיוון, בעוד שהמרחק למשל אין בו כיוון, אפשר ללכת קדימה, שעת אחורה, למעלה ולמטה. לחץ הזמן יש כיוון, אתה יכול ללכת רק מן העבר לעתיד. זה הדבר הראשון שמבדיל את הזמן מממדים אחרים, וזה גם דבר שגורם לפרדוקסים אם חושבים על הזמן כממד מרחבי, למשל זנו. זנו. זו בעיה. זנו, כפי שהזכרתי בתוכנית הראשונה, איש, אה... השתמש בנשק של אלה שטוענים שהזמן הוא מרחב, השתמש בטענה הזאת כנשק נגדם, והצליח להראות סדרה של פרדורסים, אני מפנה את המאזינים לתוכנית הראשונה, ובכך לחסל את, את, את תפיסת הזמן כמרחב. זה, זה הפך למאוד בעייתי. במאה העשרים התגבשה תפיסה שנייה, אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה אומרת שהזמן הוא אכן תהליך א-סימטרי, למור אפשר לנוע בו, יש לו מועדף, אפשר לנוע בו רק בכיוון אחד. והוא נגזר מתהליכים שגם הם אסימטריים, גם הם נעים רק בכיוון אחד. למשל, וזה התהליך החביב על אנשי האסכולה הזאת, למשל תהליך האנטרופיה. בתהליך האנטרופיה, להזכיר למאזינים, מתפזרת אנרגיה בין גופים, ובמרחב שבין הגופים, מתפזרת אנרגיה באורח שווה, כך שבסופו של דבר הפיזור יהיה... שווה לחלוטין, ואז לא תיתכן תנועה, לא תהיה שום דינמיקה, כי אנרגיה לא תעבור יותר ממקום למקום. אני רוצה לסכם, כי כן. הדברים האלה קשים. נזכיר שוב את המים וטיפת הדיו בתוך המים, או הסוכר mm -hmm. בתוך המים. אם מכניסים סוכר למים, באופן פלאי, שהוא מובן מאליו, כי זה קורה כל יום, mm -hmm. הסוכר מתפזר באופן דיפוזי, אחיד. דוגמה, זו דוגמה לתהליך קוואזינטרופי, דמוי אנטרופי. ובאמת בסופו של דבר הדיו או הסוכר או לא משנה מה, שהתמוסס במים יפסיק. זאת אומרת, בנקודה מסוימת ייווצר תמהיל שהוא, יהיה התמהיל הסופי. היקום כולו נתפס כמין כוס מים ענקית, והאנרגיה של הגופים זו טיפת הדיו, והאנרגיה הזאת מתפזרת ביקום כולו, ובסופו של דבר היא, תה, היא תהיה מפוזרת באורח אחיד. אני רוצה להבין, אם אתה אומר שהיקום בינתיים יש בו סדר, זה נובע מזה שיש דברים שהם שונים מדברים אחרים, בזה הסדר, mm -hmm. כלומר יש אסימטריה ביקום. כל, כל אסימטריה, או מה שיותר נכון, כל אניזוטרופיה, כל חלוקה לא שווה של אנרגיה, ושל מסה שהיא צורת גילום של אנרגיה, כל, כל חלוקה לא שווה כזאת יוצרת סדר, סדר. והסדר הוא נגנטרופי, כלומר הוא, הוא נחשב לקוטב האופקי של, של האנטרופיה. עכשיו, הטענה של הפיזיקאים, אתה אומר, הוא שהיקום הולך אל עבר אנטרופיה. כן, בפירוש. החוק השני של הטרמודינאט. היקום נוטה ללכת לעבר דיפוזיה של האמת. כלומר, לא יהיה אני אתה, אלא יהיו אטומים. הכל מסה ואנרגיה תפוזר באורח שווה לחלוטין. כל ריבוע מרחב שאנחנו ניטול, תהיה באותה כמות מסה ועדה. לא נוכל להנכיר, להכיר, בין דבר לדבר. לא נוכל להבחין. בכל מקום יהיה אותו דבר. בדיוק כך. עכשיו, כיוון שהתהליך הזה יש לו כיוון מפחות אנתרופיה ליותר אנתרופיה, באו ואמרו הפיזיקאים מן אסכולה שנייה, הנה מצאנו. כמו שפה זה הולך מפחות אנתרופיה ליותר אנתרופיה, כך הזמן הולך מעבר לעתיד. זאת אומרת שהעבר מזוהה על ידי פחות אנתרופיה. כלומר משהו... יותר סדר? יותר סדר. מה, עבר, מה שאנחנו מכנים עבר, זה מצב סדר, מה שאנחנו מכנים עתיד, זה מצב אי סדר. המוח שלנו תופס... את, ה את האנטרופיה ההולכת וגדלה כזמן, כחטא זמן. הראייה הזאת מאוד פסימית. היא אומרת שהעולם היה מסודר mm -hmm. והוא הולך, הולך ומתקלקל. הולך לקראתי סדר, למעשה במונחים שלנו לקראת חידלון. לא נעים להגיד חידלון, אז קוראים לזה בטרמודינמיקה מצב של שיווי משקל. <laughs> זה נשמע הרבה יותר טוב. או אנטרופיה, <laughs> שזאת בכלל מילה מוזרה. או אנטרופיה, ש... שזה בכלל אין לזה מטען רגשי והכל נשמע okay. יפה ונקי. Okay. שתי השאלות שגרמו לי לשאול שאלות נוספות ושלדעתי לא קיבלו מענה מספק הן כדלקמן הראשונה שבהן למה לזמן יש כיוון מועדף? אז על זה אפשר לענות, יש אנתרופיה, יקום מתפשט, זה עוד, עוד אסימטריה ראשית זאת אומרת היקום הולך ומתפשט, אז גם הזמן יש לו כיוון כפי שליקום יש כיוון אז זה אפשר לענות, אבל זה לא מה ששאלתי, לא. השאלה לדעתי היא לא למה לזמן יש כיוון מועדף השאלה היא, למה הכיוון המועדף הוא זה? איזה? זה, מן העבר לעתיד. למה למשל הכיוון המועדף הוא לא מן העתיד לעבר? מאין לי שבחלקים אחרים של היקום אין כיוונים מועדפים הפוכים. 아, 아, 아, זאת אומרת, האם אתה אומר שאנחנו... תראה כמה זה אינטואיטיבי, תראה כמה קשה לך להתמודד עם זה. בטח. האינטואיציה מוטבעת מאוד עמוק. אני ידעתי שזה בוקר קשה, תראה. הזמן הולך מן העבר לעתיד. כולנו נולדנו, אם יש משהו משותף לכל האנשים, ואני חושב שאנחנו מדברים על בני אדם, כי באמת אנחנו לא יודעים מה עזבור חושב ומה הווירוס יודע. כולנו נולדנו, וכולנו בינתיים נראה כאילו כולנו עומדים למות, ואלה שמתו כבר מתו, אז זה כבר בטוח. אז אה, זה בעצם גורם לנו להרגיש שהעבר מת והקדימה פצוח. אני קראתי פעם, לא זוכר איפה, ולצערי ולא זוכר את שמו של השבט, קראתי על שבט שכאשר נולד בו ילד, שנותיו, שנותיו, מניין שנותיו 80 שנה, וכאשר הוא מת, מניין שנותיו 0. זאת אומרת, הוא, הוא... השנים הולכות ופוחצות ככל שהוא מתבגר. זה דוגמה... רגע, רגע, אז איך מונים את השנים? אם הוא חי שלוש שנים... כעבור שנה הוא בן שבעים ותשע, שנה הוא בן שבעים וככה זה הולך ויורד. אבל לפעמים הוא לא מגיע לאפס. לפעמים הוא לא מגיע לאפס, הוא מת בן עשרים, או שהוא מת בן חמש עשרה. למה העדפה? זאת אומרת, למה אנחנו לא נולדים מתים, so to speak, ומגיעים אל מצב של עובעו בסוף הדרך? למה הזמן הולך כפי שהוא הולך? אולי זה ככה. כלומר, אולי אנחנו נולדים מחוקים, כפי שאומרים המון ענפים אזוטריים, נולדים מחוקים. נכון. ומתים אה, עשירים ומלאי ידע. זו, זו תשובה שאני לפחות, באופן אישי, לא מצויד בכלים אה, להתמודד איתה, כי אני רציונליסט ופוזיטיביסט אה, במובנים רבים וכן הלאה. אז אין לי כלים להתמודד עם הטענה הזו. אבל עדיין אני חושב שיש שאלת בסיס שכמעט לא נגובה בספרות המקצועית, והיא, למה בחר הזמן ללכת כפי שהוא הולך? אז זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בקטעים בפיזיקה, בתורות בפיזיקה, שעוסקות בחלקיקים אלמנטריים, ובאינטראקציות, בתגובות בין חלקיקים אלמנטריים, אין זמן. זאת אומרת, לא משנה אם אנחנו נציב במשוואה זמן שהולך קדימה, או שנציב בזמן שהולך אחורה, אנחנו נקבל בדיוק אותה תוצאה. למור כיוונו המועדף של הזמן, אין לו השפעה ברמה של חלקיקים תת-אטומיים. שוב, אני מנסה להבין. Okay. סליחה. <laughs> יש פה סיטואציה כזאת, אנחנו צריכים לזכור את זה. אנחנו, אנחנו, מסתכלים mm -hmm. על... העולם, והגענו לתפיסה שיש, שהחומר עשוי מאטומים, מקבלים את מה ש... מי זה? דמוקליטוס אמר? דמוקליטוס רבישון. וגילינו שהאטומים שה... עדיין עשויים מדברים, מחלקיקים, כשאנחנו צופים בחלקיקים, לא כיוון, ש... לא בזמן שאנחנו חלקיק, לא, אלא לא, בזמן לא. שאנחנו שצופים... צופים בחלקיקים, בחלקיקים. האחורים, לחלקיקים לא משנה. אם אנחנו... הם היו ביחד ועכשיו הם נפרדים, או, או הם היו פרודים ועכשיו הם כן. יחד, להם זה לא משנה, כן. אנחנו אומרים. זאת אומרת, איך אנחנו, זה, זה בפירוש כך, איך, איך אנחנו מסוגלים לומר על משהו שיש בו זמן? אנחנו למשל יכולים לצלם אותו. אם נשריט משהו במצלמת וידאו, חתונה, חתונה למשל, ונקרין את הסרט, אלא אם החתן והכלה רבו לפני כן, סביר להניח שהוא ישים לה את הטבעת על האצבע, אני יודע מה, אחרי שהרב ישמיע ברכות, ולא להפך. הכוס זה דבר טוב. או שהוא ישבור כוס, ואז אנחנו נראה כוס שלמה, רגל דורכת על כוס, ואז שברים של כוס, ולא ההפך, שברים של כוס, רגל דורכת על כוס וכוס שלמה. זאת איך אנחנו יודעים? אנחנו מצלמים, אנחנו מצלמים בעינינו, אנחנו מצלמים במכשירי מדידה, אנחנו מצלמים במצלמת וידאו, אנחנו מצלמים כל הזמן, קולטים, אוספים נתונים. בחלקיקים, אם נצלם סרט ארוך ונקרין אף פיזיקאי לא יוכל להגיד שהסרט מוקרן הפוך. הסרט נראה בדיוק אותו דבר אם הוא מוקרן קדימה או אם הוא מוקרן אחורה. אין דרך להבחין מה קדם למה באירועים שמתייחסים לחלקיקים. זה נכון לגבי כל מיני אירועים פיזיקליים, מה מצלמים לא, רק... בדרך כלל, גז זה או, או, זה נכון, או, מה... ב... או חתיכת כ... שולחן? מה מצלמים כששם רצו, רצ... רצ... עצים רצים החלקיקים. החלקיקים? יש כל מיני שיטות, לא ניכנס לזה, יש שיטות כן. של uh, תא גזים שבו החלקיקים מתווים פסים, יש, יש כמה וכמה שיטות שזה קצת סבוכות כרגע להסביר אותן, אבל יש דרכים לצלם התנהגויות ותגובות בין חלקיקים. וסך הכל השפה מתאר את זה, זה נוסחאות, מתמטיות. גם מתחיל. השפה. כן. עכשיו, זה בדיוק העניין. גם צילום של האירוע במציאות והקרנתו mm -hmm. לא ייתנו לנו חץ זמן, mm -hmm. לא נוכל לומר מה קדם mm -hmm. למה. Mm -hmm. וגם השפה שמתארת את האירועים, אין בה זמן. Mm -hmm. או החדרה של זמן שהולך אחורה לא משנה לה. אנחנו אומרים שהנוסחאות הן סימטריות ביחס לזמן. Mm -hmm. וזאת למעט אירוע אחד, למען אותם מאזינים שמאוד אוהבים דיוק <laughs> וכן הלאה. זאת למעט אירוע אחד, וזה התפרקות חלשה של קיי מיזון ניטרלי. אבל לא ניכנס לזה טוב. בוודאי. כן. אוקיי. עכשיו, זה השלב שבו אנחנו יכולים להכניס את השעון של אדם הראשון? זאת אומרת, כן. האם אנחנו נמצאים באותו גן עדן, חלק... חלקיקי, שבו אין זמן ולא או. משנה מה קורה, הכל חי לנצח, כן. שהוא מתפרק ברמת. והוא מזדווג? ברמת החלקיקים בפירוש אין מוות, אין זמן, אין התפתחות, אין כיוון. יש... הדבר היחיד שיש, זה היש. ואלה שתי השאלות שלי, רק לסיכום. היש או היש והאין? היש לא והאין במובנים רבים, מפני שיש תורות שמדברות על ואקום, על, על עין, כמקור ליצירת חלקיקים. Mm -hmm. אני רק אסכם את שתי השאלות לטובת המאזינים. שאלה ראשונה, למה בחר הזמן כיוון כזה, ולא למשל כיוון הפוך, או זיגזאג, או... למה דווקא את זה, למה מן העבר לעתיד? שתיים, איך ייתכן שביחידות הכי בסיסיות שמרכיבות אותנו אין זמן? Velula, it's Lenu. Yes, man. One day he was there. Hey, Adam, mm -hmm. what's that you're wearing on your wrist? It's a watch. Tickle, tickle, tickle. רוצה, שמואל וקנין, לתפוס אותך בדבר שאמרת באותה הרצאה באלול ששמעתי השבוע, כן. ששם, לשמחתי הגדולה, אמרת, סיכמת את ראייתך ואמרת שאם הקוסמוס הולך לאנתרופיה, זה לא נורא, כי התודעה בתמורה לזה mm -hmm. הולכת וגדלה. זה נכון? אני... דיברתי על מאבק בין, ה... בין התודעה או המוח, המונח תודעה הוא מונח אמורפי קצת בשבילי, אבל בין המוח שבו... המוח יש... של מי? המוח של כל אחד מאיתנו, שבו... לרבות דרך אגב תולעים שטוחות, שבהם נעשו ניסויים עכברים ועוד כל מיני. <coughs> בין המוח שבו מתחולל תהליך נגד תהליך נוגד-אנטרופיה, תהליך של אגירת סדר, גידול בסדר, גידול בקשרים, בקו"ף. לבין היקום כולו שבו התהליך האנטרופי גדל. אבל זה, בזה נעסוק ה... בסוף החלק הזה. אני רוצה להתחיל ממשהו הרבה יותר uh, בסיסי. פילוסופיה טובה, פילוסופיה טובה במובן של פילוסופיה שנותנת תשובות, היא פילוסופיה שמתחילה מדברים מאוד בסיסיים. Uh, וזו לא שאלה שאני הראשון שהצגתי, אני גם לא העשירי שהצגתי, הרבה מאוד פילוסופים התחילו מנקודת המוצא הזאת. האם יש זמן כשאין מערכות? האם יש זמן כשאין כלום? כשאין צופה. <שאין... שאין... שאין>... בוודאי כשאין צופה, אבל כשאין מערכת, כלומר מסתכלים ורואים שחור גדול ונעלם. האם יש לא, זמן? זה, זה, כבר, זה כבר פרדוקס מה שאמרת. אם עומדים כן, ומסתכלים. או אפילו אני מוכן, אתה יודע מה, אני מוכן euh, לעשות קונצסיה. האם יש זמן כשיש רק צופה אחד? זו גם שאלה. רק צופה אחד אבל. כן, אין לו מכוניות לפניו, לא צריך להגיע לשום אין מקום, בצלים, אין, לא, לא, אין לא... לו התחייבויות כלפי... אין לא לו התחייבויות ואין לו כדור ארץ, ואין לו, אין שום דבר חוץ מהצופה האחד והיחיד. אין, אפילו, אין לו אפילו מדרך לכף רגלו, כלום. יש חופש. לו רצון חופשי. יש לו רצון חופשי, יש לו כל מה שיש לצופה, אבל האם יש לו זמן? דעתי שלא. זאת אומרת, אני חושב שזמן הוא תוצאה באלף אפקט של אה, מערכות. אני מאמין שבהיעדר מערכות אין זמן, אני לא היחיד שמאמין בזה. זה מהווה בסיס להרבה מאוד קטעים בפילוסופיה שעסקו בזמן וגם בפיזיקה. אז אם אנחנו מסכימים שזמן... קשור איכשהו לקיומן של מערכות, ושבהיעדר מערכות אין זמן, או אין זמן כפי שאנחנו מכירים אותו. ודרך אגב, אני רוצה להעיר על זה הערה, כי הרבה מאוד פילוסופים ופיזיקאים מדברים על זמן לא כפי שאנחנו מכירים אותו. בשבילי זה דבר נעדר משמעות. Mm -hmm. זמן לא כפי שאני מסוגל mm -hmm. להכיר אותו. Mm -hmm. הוא לא זמן, והוא לא משהו שאני להכיר אותו, ולא מעניין אותי. הוא לא שייקספיר, אלא זה כמו השאלה, אם יש יקום מעבר ליקום הזה. זה לא מעניין אותי השאלות האלה, הן חסרות, עבורי חסרות משמעות. אותו דבר, לא מעניין אותי אם יש זמן אבסולוטי שאותו אין לנו דרך להכיר, אלא בקיומן של מערכות. כי זה אומר שאם אין מערכות לא נכיר אותו, ואז הוא לא מעניין אותי. דומני ללא ספק, תלוי בקיומן של לפחות שתי מערכות. אתה כבר אמרת שזמן הוא תוצאה של שתי מערכות? לפחות שתי מערכות לדעתי, זאת מערכת אחת גם לא מספיקה. לדעתי צריך לפחות שתי מערכות ואז יש להן תנועה יחסית ואז בגלל התנועה היחסית השינוי במיקום אפשר יהיה לדבר על זמן. אז שני דברים צריכים להיות... לדעתי לפחות שני דברים. לפחות שני דברים צריכים להיות כדי שיהיה זמן. לדעתי ולדעת גדולים ממני. אדם וחווה, למשל. אדם וחווה, שתי מערכות אינרציאליות, סליחה על הביטוי, איינשטיין. לדעתי ולדעת גדולים ממני. אם זה ככה, ואם זמן הוא תוצאה של מערכות, ונניח שאנחנו מסכימים שצריך לפחות שתי מערכות, ונניח שאנחנו אומרים שחלקיק הוא גם כן מערכת, כי הוא, כי הוא אכן מערכת. קודם כל מאמינים היום שחלקיקים תת-אטומיים מורכבים מחלקיקים עוד יותר תת-אטומיים, כן? ושנית, מערכת, אם נגדיר אותה כרצף בזמן של אירועים שקשורים ביניהם בכישורי אנרגיה, אז חלקיק הוא בוודאי, הוא בוודאי מערכת. אז אני חוזר. אם שתי מערכות מספיקות להגדרת זמן, ויש לנו שני חלקיקים, אז בתיאוריה היינו צריכים לראות זמן, <אף> אבל אנחנו לא רואים זמן. גם כשיש מיליארדי חלקיקים, אנחנו לא רואים זמן. אה, גם מיליארדי חלקיקים? גם אם נצלם מיליארדי חלקיקים במעבדה, ונקרין את הסרט אחורה, לא נוכל לומר אם זה הולך אחורה או קדימה. זאת אומרת, אין זמן, גם כשיש מיליארדי חלקיקים. בכל הרמה, בכל הרמה התת-אטומית, ובוודאי במישור השפה שמתארת הרמה התת-אטומית. אין לנו נוכחות של זמן. אז עומד בסתירה. כרגע אמרתי שכשיש שתי מערכות כבר יש זמן. עכשיו אני אומר שאפילו שיש מיליארדי מערכות שאין בין אינטראקציה ביניהן, עדיין אין זמן. זאת אומרת שחסר לנו אלמנט. מה חסר לנו? הגודל, חלקיקים הם קטנים. מערכות מודדות זמן הן יותר גדולות מחלקיקים. כן, חשבתי כך, חשבתי שזה לא פייר, כן. כי המערכות התת-אטומיות הן, הן מערכות... יש משהו שמבדיל אותן ממערכות כן. אחרות, וה... וזה הגודל. וזה הגודל? ה... לא הגודל, אלא הגודל. <laughs> הגודל? והמורכבות שלהם. עכשיו אנחנו נשפר מעט את המשפט. הזמן הוא תוצאה לא של מערכות, אלא תוצאה של מערכות מורכבות. זאת uh -huh. אומרת, הזמן קשור איכשהו, uh -huh. עדיין לא ברור כיצד. למורכבות של מערכת. זה כבר גם אמרו גדולים ממך, או זה אתה כבר? לא למיטב ידיעתי, אבל מיטב ידיעתי מוגבל, מפני שלא היה לי מספיק זמן לקרוא למשל, את, כל, את כל מה שנכתב חוץ מזה, לא הכל נתון בספרים, אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול. לא הכל לא ישנו הכל בספרים. בספרים, לא הכל, לא כולם כותבים ספרים. בוודאי, לא יש גם עיתונים, זה ברור. <laughs> <laughs> אז זה הולך ככה, הזמן הוא תוצר של, וגם תוצר של uh, מערכות, ושל המורכבות של המערכות. עובדה היא, שכאשר המערכת לא מורכבת, כאשר היא ממש יחידת בסיס, אין שם זמן. וכשיש מערכת שהיא כן מורכבת, יש בה זמן. המערכת הזאת מתה, או שהמערכת הזאת מתפתחת, או שהמערכת משתנה, או שהמערכת נעה. אנחנו מכירים בפיזיקה עוד מוכרים עוד מצבים שבהם דברים צצים כשהמורכבות גדלה. תכונות, מאפיינים, צצים לפתע, כשהמערכת עוברת. כשמערכות עוברות סף מסוים של מורכבות. למשל, אם ניקח שלושה משתנים כמעט יומיומיים, כמו לחץ, טמפרטורה ונפח. אם ניקח מכל אה, שיש בו... ויק, כן, <laughs> אני אוהב <יפה> את הביטויים <laughs> אם ניקח מכל שיש בו עין... או כן, שאין בו יש. או שאין בו, בו שום יש, כן. אם ניקח מכל כזה, <coughs> לא נוכל למדוד בו לחץ, מפני שאין בו מה שילחץ. אם נכניס לתוכו מולקולה אחת של, של גז, ייתכן שפעם יהיה מכשיר מספיק רגיש למדוד, למדוד לחץ, אבל זה יהיה לחץ בין נמוך לזניח. זאת אומרת, הוא ייחשב אולי אפילו כטעות סטטיסטית. הייתי אומר שיהיה לה המון שמחה, אבל לא יהיה לה לחץ. לא, וזה כן. וזה לא היא... עומד בסתירה. היא... אה, היא מולקולה לא לחוצה, כן. לא לחוצה? לא היא תהיה מאוד שמחה. אבל אם נוסיף לה, כמו, כמו בני אדם דרך אגב, כמה שמוסיפים בני אדם אז הלחץ okay. הולך ונכון. Okay. אם נוסיף לה עוד ועוד ועוד ועוד מולקולות, יגיע הרגע שבו נוכל למדוד לחץ וטמפרטורה בגלל תנועת המולקולות ונפח. גם למושג נפח, גם למושג נפח אין שום משמעות כשיש מולקולה אחת. הרי מה נפחה של מולקולה אחת? דבר... יש לה נפח, יש לא? יש לה נפח. יש לה נפח מתמטי. דרך אגב, זה נפח מתמטי, זהו. זה נפח יותר מושגי מאשר נפח מרחבי. אני מדבר על... תראה, אני, אני ש... בעבודה שכתבתי מדבר בלשון בני אדם. מדבר בלשון בני אדם, בלי השוואה כמובן לתורה. אז, אז, אז במונחים של בני אדם... אין מ... לנפח, מונחים של, אדם, אין אין נפח, מונחים של בני אדם <כן> אין לנפח. אטום אין נפח. לאטום אין נפח, מונחים של בני אדם. נכון שיש מימד או ממדים לאטומים. הכל נכון, אבל זה מושג מתמטי הרבה יותר משזה מושג מהסיומיומי. עכשיו עוד שאלה, מתי, מתי יתחיל להיות נפח? כמה זמן לא. איזה מצב היא צריכה לקרוא? זו לקראת. שאלה פתוחה. <אז> אני גם לא אענה לא, לא, לא עליה. <אז> לא אענה <עיני> עליה. <אז> אני לא אענה עליה מפני שזה לדעתי נגזרת של מכשירי המדידה. אבל אתה טבילה. אומר העובדה עובדה. אבל העובדה היא שנפח טמפרטורה ולחץ, ולא רק הם, מחשבה. יש לנו מיליארדי נוירונים, כולם יורים אותות חשמליים, כולם מחליפים ביניהם חומרים קימיים בסינפסות. במוח. במוח אני מדבר, כן סליחה, תאי עצב במוח. כולם מחליפים חומרים קימיים בסינפסות. יש מימן וחמצן. אפילו ליבוביץ' לא יודע. אפילו ליבוביץ' לא יודע. יש מימן ויש מעט דברים שהוא לא יודע. יש מימן וחמצן. איך מזה נובע, נובעים מים? מאיפה נובעת הרטיבות? מהמימן? מהחמצן? עכשיו בכל... אתה עזבת את המוח. מה אמרת אמרתי... על המים? אמרתי שיש מימן ויש חמצן. כן. ממי משניהם נובעת תכונת הרטיבות? אתה יכול להגיד לי? זאת אומרת, איך פתאום נכנס איך המ� פתאום? המימן והחמצן לשיר עלי, עלי, שלא ייגמר לו החול כן. והים? כן, איך, איך, ש... איך שאני מאחד מימן וחמצן יחד ויוצר מים, ממה, ממה נובעות התכונות של המים? הרעש של המים, ההתדבקות שלו על השלעים, העדות טבעות, האלסטיות המסוימת, התכונה, האבנור... האנומליה, האנומליה, של האנומליה של המים, של המים נקודת הכפייה שלה, ההתאיידות. כן, ממה, ממה כל זה נובע? אז מוסכם לדעתי על דעתו של כל מי שצופה באורח בלתי משוחד בעולם, שחלקים, וידע מושלם על חלקים, לא יכולים, זה לא יכול להניב ידע מושלם על השלם. כמה שניקח שלם, נפרק אותו לחלקי חלקיו, ונלמד כל חלק בדקדוק הכי גדול שבעולם. כשנרכיב את החלקים האלה יחד, נקבל תכונות שאינן נמצאות באף אחד מן החלקים. כלומר, אחת ועוד אחת זה לא שתיים? אחת ועוד אחת זה שתיים, אבל זה לא חלקים. זה המשגה <אח> מתמטית. <אח> אני מדבר על מימן וחמצן. הכל ידוע למימן, והכל ידוע לחמצן. ואם תשאל צד שלישי שלא מכיר מים, מה יקרה כשתשים מימן וחמצן יחד, הוא לעולם לא יגיע לתכונות של המים, לדעתי. ואותו דבר במוח, עם החשיבה, ואותו דבר. אז התופעות האלה מכונות אפיפנומנה. אפיפנומנה אלה תכונות אמרגנטיות, לאמור תכונות שצצות לפתע. הן צצות לפתע כשמערכת נהיית מורכבת. הטענה המרכזית שלי היא שהזמן הוא תכונה של מערכת. תכונה של מערכת שצצה לפתע כאשר המערכת עוברת סף מורכבות מסוים. זאת אומרת, כשהמערכת היא חלקיק, התכונה הזאת לא צצה, כי לא נעבר, לא נעבר סף המורכבות. נעבר או נעבר? נעבר כתף סגול בעין. נעבר. לא נעבר סף המורכבות. כשמצטרפים שני חלקיקים עדיין אין זמן, כי לא נעבר סף המורכבות. כשמצטרפים טריליוני חלקיקים לכלל בני הנדל, לפתע צץ זמן, או אפילו פחות מבני הנדל, לפתע צץ זמן, כי נעבר סף המורכבות. הזמן מבחינתי הוא תכונה של מערכת שצצה לפתע, תכונה אמרגנטית שצצה לפתע, כתוצאה מגידול במורכבות המערכת. Root, root, root, root, root, root. <ợprosülcenity> the together and what you got goes on forever because they' winding now here's the tea from the clock wow לא, זה לא אלוהים, זה סאצ'מו, זה לואי אמסונג, זה חיקוי של לואי אמסונג כמובן. הכי קרוב לאלוהים לואי אמסונג, אני מסכים איתך. איך, איך נמשיך? זאת אומרת, אני, דיברנו עכשיו במיקרופון סגור, ו, ואני יודע שאתה לא טליאולוג, אתה לא מניח שכל mm -hmm. מה ש... יש לו תכלית. מה שברור, mm -hmm. ברור טוב, mm -hmm. ויש לו תכלית, ולכן אנחנו צריכים לראות מה התכלית אתה לא מאמין כך. לא, לא, זה, זה, את זה לא אמרתי. אלא? אני לא טליאולוג במובן האופרטיבי, זאת אומרת, אני, כמי שמתעסק קצת כתחביב במדע ובפילוסופיה, לא... שואל שאלות תכלית, לא שואל למה דבורה עפה לפרח. זה לא מעניין אותי, אני מציין, דבורה עפה לפרח. זה באמת לא מעניין אותך? זה מעניין אותי כאדם, זה לא כן. מעניין אותי בתפקידי או כחובבן של מדע ופילוסופיה. אז יש לך ראייה כפולה? בוודאי, מה זאת אומרת? אתה <אב> כאבא ואתה כבעל כן, ואתה <אב> כ... <כאב> זאת אומרת, אתה אדם? נהנה משירה שמדברת על, על דבורה, אבל <אב> כ... פיזיקאי חובב? פיזיקאי חובב, או כפילוסוף חובב, ו... כפיזיקאי חובב, לא כפילוסוף חובב. פיזיקאי חובב, אני לא שואל שאלות של למה, או של מדוע. הנחת התכלית היא הנחה אנתרופומורפית, היא הנחה אנושית שמולבשת על המציאות. עכשיו, אחרי כל זה, למה מציק לך הזמן? הזמן מציק לי כי אני לא יכול לגזור אותו משום דבר אחר. אני יכול לגזור תנא של חלקיק מדברים אחרים. דרך אגב, בניגוד למה שאמרתי קודם, במודלים מסוימים אני יכול לגזור את התכונות של המים מהחומרים המרכיבים אותם, אבל עוד פעם, יש פה בעיה כי זו המשגה המתמטית, לא ניכנס לזה כרגע. אני יכול לגזור כמעט כל דבר מכל דבר, ופתאום אני מגיע לקיר, יש לי זמן, יש לי מרחב, וזה, ויש לך, זהו, זה מה שיש לך, אסור לך לדון. אל תחקור במופלא ממך, את זה אי אפשר לגזור משום דבר אחר. אבל זה לא, רק מה שמפריע, זה לא מפריע רק לי, זאת אומרת זה מפריע לגדודים, של, לגיונות של מדענים במאות האחרונות. אסכולה הטרמודינמית שהזכרתי קודם, גם היא שואלת את השאלה, למה זמן? אז היא, אז היא עונה... למה זמן מה? קודם ז... אה, אל... כל כך, אל... למה זמן בכלל? מה שאמרת על ציר הזמן? צי... על... לא על רק הכיוון של הזמן, בכלל למה זמן, למה צריך זמן, אתה מוכן להסביר לי? למה, למה צר... זה טוב? אם הוא לא משמש למה אותי... למה יש לנו מושג כזה במו"ר? כן, אם הוא לא משמש כמעט, סליחה, באף משוואה פיזיקלית. המשוואות הפיזיקליות מתארות את המציאות. אם המשוואות האלה מתארות את המציאות ומנבאות נכונה מה יקרה במציאות, ולא עושות שימוש בזמן, אז יכול להיות שאין זמן. רגע, רגע, ש... רגע אתה מדבר על פיזיקה שהיא כן. המצאה יחסית חדשה, והיא משמשת אותנו בין היתר כדי להגיע בזמן לפגוש פלנטות. כן. לזה לא צריך זמן? זאת אומרת, הזמן צריך להיות מאוד מאוד מדויק. זה זמן פרמטרי, זה זמן, זה זמן טיפולי, זה, זה לא זמן, זה מה ששעון עושה. זו הבחנה חריפה. זה לא זמן, זו מדידה. זה ששעון מזיז מחוגים, ואנחנו מסוגלים לתאם שעונים בכפוף לתורת היחסות וכן זה לא הזמן. זה, מכשיר, זה תנועות, זה, זה תהליכים, זה לא הזמן. אני מדבר על הזמן. על, על, על, על המכל הניוטוניאני הדמיוני שבו התהליכים והשעונים והמדידות מוכלות או שמתייחסות למ�ל הדמיוני הזה. זאת הבעיה שלי, לא, לא תיאום של שעונים כמו איינשטיין. איינשטיין ברח משאלת הזמן ב, ביחסות הפרטית. ביחסות הפרטית איינשטיין אמר זמן זה מערך היחסים בין שני שעונים. <laughs> זה הכי קרוב לתאוטולוגיה שיכול להיות. מה זאת אומרת זמן זה מערך היחסים בין שני שעונים? מה מודדים שעונים? זאת השאלה. אתה לא יכול להגיד ששולחן זה שולחן עם ארבע רגליים. מה זה שולחן? מה זה זמן? אבל לא, הזמן הולך, הזמן הולך וקצר. אמרתי קודם שהזמן לדעתי הוא תכונה של מערכות. אנחנו יודעים שתכונה אחת של, מערכות, של מערכת עשויה להיות מושפעת מתכונות אחרות של מערכות. אם ניקח נניח שולחן, אני יודע מה, או עצם כלשהו, ונקנה לו מהירות, אז הוא גם מתחמם. אם נדליק נורה, זה תפלוט אור וחום. זאת אומרת, אנחנו יודעים שתכונות לרוב קשורות זו בזו של אותה מערכת, כמובן. אז אם ככה, ואם התפיסה שלי נכונה, גם הזמן, גם הזמן צריך להיות מושפע ממה שקורה למערכת, או מתכונות אחרות של המערכת. באמת אנחנו רואים בתורת היחסות שזמן מתקצר, או מתארך, זאת אומרת, משתנה, בוא נאמר. בהתאם למהירות של מערכת. זה, זה איינשטיין, אמר, ש... איינשטיין אמר. איינשטיין אמר. איינשטיין אמר שהזמן מתקצר. זאת אומרת... מת, שכשעצם כש נע במהירות מאוד הכי גדולה... הכי קרובה למהירות האור, אז זמנו מתקצר. <עוד> לאמור, אם אני אנוע במהירות קרובה למהירות האור, ואתה נשאר על כדור הארץ, אז אצלך יעברו 70 שנה, ואצלי יעברו נניח 35 שנה. או 10 שנים, או שנתיים, או, או שנייה. ככל <עוד> <עוד> שהמהירות שלך גבוהה. ככל שהמהירות הולכת <עוד> בהקשר שלה, של מה שמוכר עד היום, ודבר הרבה פחות מוזר אם מאמצים את התפיסה שלי. אם הזמן הוא תכונה של מערכת, לא פלא שהוא מושפע מהתרוצה של המערכת, mm -hmm. או מהז... מהמהירות של המערכת. ברור שהוא מושפע. הח... החום של המערכת מושפעת, אני יודע מה, האלסטיות של המערכת מושפעת, ותכונת הזמן של המערכת מושפעת. ולכן הזמן שלה מתקצר, טבעי לגמרי אני את... מושך למטה, כן. כי, כי, כי אנחנו מאוד מרחפים. Okay. ואז אני אומר, באמת, למה אמרתי שהצרידות שלי נובעת מאין זמן? מכיוון שאין זמן בפירוש גורמת לזה שאתה לא מספיק ללכת לקח לך כוס תה ובמקום תה יש מים. ומעט. Okay. זאת אומרת, הדברים okay. משפיעים זה על זה. אני mm -hmm. לא הייתי מבחין באיש עם השומים והבצלים ולא הייתי חושב על, על שומים ובצלים אילולי הייתי לחוץ בזמן. אתה לא הראשון שאומר את זה לצערך אני מניח, ברקסון עסק בשאלת הזמן הסובייקטיבי. אבל אנחנו לא עוסקים בזמן סובייקטיבי, אנחנו עוסקים בזמן אובייקטיבי. והתפיסה הניוטוניאנית הייתה שהזמן הוא דבר אבסולוטי, בלתי, בלתי ניתן לשינוי וכן הלאה. במאה ה-18 התחילו לדבר על זמן שהוא נגזרת של יחסים בין מערכות. איינשטיין הפך את הזמן לתוצר של או תוצאה של מדידה של אה, מהירויות של מערכות אינרציאליות. אבל מהירויות הן עוד פעם כאן, ונדמה לי שכאן הפרדוקס, פרדוקס פרדוקס מהירויות פרדוקס הן, הן נכון. מדידה של זמן. ושוב פעם יש פה פרדוקס פנימי, כי מהירות היא נגזרת בסופו של דבר של זמן, של זמן. מכילה אלמנט זמן. אני, אני משתדל, עד כמה שאני יכול, לפשט את כל המומה הזאת, ולהגיד, מערכת יש לה צבע אדום, אלסטיות 6, אני יודע מה, קשיחות 7, וזמן. Eh, והמהירות שלה כרגע היא קילומטר. כשהמהירות שלה תשתנה, ישתנו האלסטיות, ישתנה הטמפרטורה, וישתנה הזמן שלה. הזמן שלה. עכשיו, מה המשמעות של... מה אתה מעדיף שיהיה לו זמן? על מי אתה רוצה לדבר בתור אובייקט עם זמן? הכוס מספיק. מה זאת אומרת שלכוס הזאת יש זמן? הכוס נושאת איתה תכונה של... הכוס, יש לה תכונה של שקיפות למשל. כן. יש לה גם תכונה שאני מכנה אותה תכונת המרחב זמן. הכוס נושאת איתה את תכונת המרחב זמן שלה. תכונת מרחב זמן של הכוס מאוד זניחה, כי הכוס היא זניחה ביחס ליקום, אבל היא קיימת, יש לכוס תכונת מרחב זמן. אם אני אניע את הכוס במהירות הקרובה למהירות האור, יקרו לתכונות של הכוס, יקרו הרבה דברים. המסה תשתנה, הטמפרטורה תשתנה, האלסטיות תשתנה, הרבה דברים ישתנו. ואני טוען שגם הזמן, תכונת הזמן מרחב של הכוס תשתנה. ולא רק שאני טוען את זה, גם איינשטיין טוען את זה, רק הוא לא הכליל את זה, הוא, הוא דיבר על מקרה פרטי. גם איינשטיין אומר שאם הכוס תנוע במהירות הקרובה למהירות האור, הזמן של הכוס ישתנה, הוא I, אומר את I זה. אני לא מבין מה זה הזמן של הכוס. אם יהיה שעון בתוך הכוס, הוא ימדוד זמן קצר בהרבה מאשר אה, השעון שלך. אה, לזה אתה מתכוון. פשוט. Mm -hmm. עד כדי כך פשוט. נעשו ניסויים בשעונים שהטיסו נעשו ניסויים במזונים. אתה חלקיקים. אומר אריכות ימים, אתה אומר? כן, זאת אומרת, זה נגזרת של האורך זמן. זאת אומרת, שני השונים ימדדו זמן שונה, בקיצור. עכשיו, הזמן הוא תכונה של המערכת. לך יש תכונת מרחב זמן, לי יש תכונת מרחב זמן, לכוס, לפטיפון, לכל דבר יש תכונת מרחב זמן. יחד... יש בינינו אינטראקציות, יש בינינו תגובות. בין תכונת הזמן מרחב שלי לתכונת הזמן מרחב שלך יש אינטראקציה. יחד אנחנו יוצרים את המרחב זמן. מה שאנחנו מכנים מרחב זמן זה תוצר של אינטראקציה בין המרחבים זמנים של כולם. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים לניוטון, אתה לא אומר שבמהיכל של ניוטון יש אירועים, אתה אומר שהאירועים עושים את המהיכל. אנחנו יוצרים את המהיכל. <laughs> זה שלי יש תכונת מרחב זמן ולך ולשמש ולכדור הארץ וכן גם פה איינשטיין מסכים, ביחסות הכללית. מסות מעוותות את המרחב זמן. מסה גדולה, נניח השמש, מעוותת את המרחב זמן סביבה. במקום שהוא יהיה ישר, הוא נהיה עקום. למה? הוא לא עונה על למה. זאת אומרת, הוא לא, לא ממשיך עוד צעד. למה? אני טוען שהמרחב זמן סביב מסות, עצמים, מערכות, מתעקם, במרכאות, מפני שיש אינטראקציה בין מסות. תכונת המרחב זמן של המסה, כשהיא באה במגע עם תכונת מרחב זמן של מסה אחרת, יוצרת אינטראקציה כלשהי. האינטראקציה הזאת אצלנו מתבטאת, בעיני, בעיני יומנס, בעיני בני אדם, מתבטאת בשינוי בגיאומטריה של המרחב זמן. כלומר, במקום שזה יהיה ישר, זה, יהיה, זה נהיה עקום. אבל העקמומית הזאת היא תוצאה של מסה שהביאה איתה תכונת מרחב זמן. אתה מבין? לולא זה, לא היה מרחב זמן. למשל, בוא נחשוב רגע, נניח שלא היו מסות בכלל, לא היו עצמים, לא היו מערכות. Okay. אני חושב שכמעט כולם יסכימו שלא היה מרחב זמן. אז סימן שאת המרחב זמן מביאות איתם מערכות, מסות. אני לא, לא, לא, לא מבין מה הרווחתי. מה הרווחת מה... מהטיעון שלך. אם uh, המרחב זמן הוא תכונה של, uh, של מסות או תכונה של uh, מערכות, אז, והתכונה של, נגזרת של מורכבות של uh, מערכות, מה שמובן, מה שמקבלים זה רא, ראייה בהירה בהרבה של, של הזמן מרחב. מבינים הרבה דברים שהיום נראים תלושים מהקשר. מבינים למה לחקיקים אין זמן. מבינים למה מסות מעקמות את המרחב סביבם. מבינים... אני לא מבין את הלמה הזה. מה זאת אומרת למה מסות מעקמות את ה... תראה, איינשטיין אומר מסה גורמת לייקום המרחב זמן סביבה. וזהו, עוצר פה. ועיכום המרחב זמן גורם לידי משיכה הדדית? זה מה שנקרא כוח המשיכה, זה גורם, קרן אור שעוברת ליד השמש לא תעבור ישר. אלא עקום. אלא עקום, כי המרחב זמן סביב השמש עקום. אז מה אתה אומר עם הלמה שלך? מה אתה עונה עם הלמה שלך? למה. מסה גורמת לעיכום של המרחב זמן? אני רוצה לדעת למה. כי הזמן של השמש הוא... מבחינתי, כי לשמש יש תכונת מרחב זמן. שבא במגע או באינטראקציה עם תכונות מרחב זמן של גופים ועצמים אחרים. והיא משנה אתה. את הזמן? וכתוצאה מזה זה כמו שתי מגבות שאתה דוחף אחת מול השנייה. Mm -hmm. המגבות מתעקמות mm -hmm. באמצע, mm -hmm. זאת אומרת, mm -hmm. יוצרות uh, מין רכס. Mm -hmm. אבל רק, זו רק דוגמה אחת ליכולת ההסבר של הדבר שאני מדבר עליו. עכשיו, כל אינטראקציה בטבע מועברת על ידי חלקיק. אה, השדה האלקטרומגנטי מועבר על ידי הפוטון. כל אינטראקציה, כל העברה של כוח, מבוצעת על ידי חלקיק. גם במקרה הזה אני מדבר על חלקיק, שאני מכנה אותו גרביטון כרונון. זאת אומרת, חלקיק שיוצר מרחב, הגרביטציה, כוח המשיכה, וכרונון, חלקיק שיוצר זמן. החלקיק הזה הוא זה שמעביר את תכונת המרחב זמן מהשמש אל הסביבה של השמש, אל כדור הארץ, אל, ה... אל עצמים אחרים. הוא חלקיק אה, דמיוני, נכון? לא לדעתי, לדעתי הוא חלקיק ממשי. רגע, מצאו אותו? לא מצאו אותו. אתה אבל... ביקשת מאנשים שיש להם כלי מדידה לראות האם באמת יש, הרי גרביטונים עוד לא מצאו. גרביטונים מנסים למצוא. מנסים לדעתי, לדעתי כשימצאו את הגרביטון, לדעתי, עשויים לגלות שהוא מעביר גם תכונת זמן כלשהי. אתה מבקש מבודקי, הג... מגלי הגרביטונים שיבדקו אם יש לו גם תכונה של כרונון? אני כמעט בטוח שכן. אם מאמצים את תורות היחסות של איינשטיין, ומדובר על מרחב זמן, אז... אני כמעט בטוח שחלקיק שמביא את תכונת המרחב, כמו הגרביטון, יביא גם את תכונת הזמן. הרי זו אחדות אחת. במשפט אחד, בשיחה שהייתה לי עם יובל נאמן, הוא הסכים איתך, אבל, אבל זה מאוד שטחי וזה מאוד זה לא... זה מכביל בתור אני רשות השידור, מאוד. אני לא יכול להרשות לעצמי לעשות דבר כל כך לא מבוסס. אבל הוא טען שהוא מניח קיומו של חלקיק. שהגודל שלו הוא בערכים של חזקת מינוס שלושים, זה נראה לך? אני ש... לא, לא חישבתי לא לא את הגודל למעט היום. אוקיי. כן. טוב, אנחנו צריכים להמשיך את הדבר הזה, ונראה מה הזמן יביא. תודה רבה. תודה, תודה. רבה, שמואל